«Сто слів!» Відбувалося щось дивне. У цьому можна було не сумніватися. Полковник Глокта спробував поворушити кінцівками, але, схоже, був не здатен рухатися. Сонце засліплювало йому очі. «Ми здолали гурків!» – спитав він. «Звичайно!» – відповів гад Дешкадія, і опинившись у полі зору Глокти. «Ми з Божою помічю пустили їх під меч, вирізали як худобу». Старий тубілець і знову заходився жувати відтяту долоню, яку тримав в руках, і від якої вже відгриз двійко пальців. Глокто підняв руку, щоб її забрати, але на її місці не було нічого, крім скривавленої кукси. Рука була відрізана на рівні зап'ястка. – Присягаюся, – забурмотів полковник. – Виїсте мою руку, – Кадія всміхнувся. – І вона надзвичайно смачна. Щиро вас вітаю. «Надзвичайно смачна!» – пробурмотів генерал Візбург, узяв у Кадії руку та злизав із неї смужку подертої плоті. «Це все певно фехтування, яким ми займалися в молоді роки!» По його усміхненому пухкому обличчю була розмазана кров. «Звичайно, фехтування!» – відповів вилокта. «Я радий, що вам подобається!» Хоча все це здавалося дещо дивним. «Нам насправді подобається!» гукнув Вурмс, який тримав у руках залишки глоктеної стопи, наче скипку дині, та витончено їх покусував. «Ми всі в захваті, на смак, як смажена свинина!» «Як добрий сир!» – докинув Вісбрук. «Як ласощі хороші!» – прогуркотів Каді, сипнувши трохи солі глокті на живіт. «Як добрі гроші!» – муркував голос магістра Ейдер далеко внизу. Глокта піднявся, спершись на ліхті. «Що ви тут робите?» Вона підвела погляд і широко йому всміхнулася. «Ви забрали в мене персні? Найменше, що ви можете зробити, це дати мені щось взамін?» Її зуби крихітними кинджалами занурились у глиб його правої гомілки та вигризли охайну кульку плоті. Вона спрагло сьорвнула з рани крові, швидко провівши язиком по його шкірі. Полковник глокто та підняв брови. «Звісно, ви маєте рацію. Однозначно». Насправді, це було далеко не так боляче, як можна було очікувати, але сидіти прямо було досить тяжко. Він відкинувся на пісок і став лежати, дивлячись на блакитне небо. «Всі ви однозначно маєте рацію!» Вона тим часом дісталася його стегна. «Ой!» – захохотів полковник. «Лоскодно!» «Яка насолода!» – подумав він, бути з'їденим такою прекрасною жінкою. «Трохи лівіше!» – пробурмотів він, заплюшивши очі. «Трошечки лівіше!» Глокта підхопився, відчувши нестерпний біль, і сів на ліжку. Його спина вигнулася, напружившись, як натягнутий до максимуму лук. Його ліва нога затремтіла під мокрим простирадлом, а виснажені м'язи зіщулилися в палючих судомах. Він закусив губу останніми зубами, щоб не закричати, і важко шумно задихав крізь ніс. Його обличчя скривилося від несамовитого зусилля, з яким він намагався опанувати біль. Щойно почало здаватися, що нога розірветься, сухожилля несподівано розслабилося. Глокта повалився на мокре ліжко і застиг, важко дихаючи. «Хай будуть прокляті ці срані сни!» У нього все боліло. Все тіло було кволе, мокре від холодного поту та дрижало. Він нахмурився в темряві. Кімнату наповнював якийсь дивний звук. Якісь різке шипіння. «Що це?» Він повільно обернувся, перекотився і вибрався з ліжка. Пошкандибав до вікна і зупинився, визирнувши з нього. Місто за межами його кімнати не наче зникло. Опустилася сіра завіса, що відрізала його від світу. Дощ. Він дрижтів по підвіконню, і товсті краплі розбивалися на м'які бризки, наповнюючи кімнату прохолодною млою, намочуючи килим під вікном і фіранки довкола нього, заспокоюючи вологу шкіру глокти. Дощ. Він уже й забув, що таке буває. У долині спалахнула блискавка. На мить у шеплячому мороці з'явилися чорні силуети шпилів великого храму, а тоді знову пустилася тьма, до якої долучилося протяжне сердите бурмотіння далекого грому. Голокти висунув руку з вікна і відчув, як на його шкіру капає холодна вода. Дивне незнайоме відчуття. "Присягаюся", тихо сказав він самому собі. "Надходять перші дощі". Глокта, мало не задихнувшись, розвернувся, спіткнувся та схопився за мокре каміння довкола вікна, щоб не впасти. У кімнаті було темно, хоч в окострель, і звідки долинув голос, було незрозуміло. «Він мені тільки примарився? Я ще сню?» «Прекрасна мить! Світ не наче ожив!» – у глокти завмерло серце. Голос був чоловічий, низький і глибокий. «Голос того, хто знищив Дауста, того, хто скоро знищить мене, – Кімнату знову світила яскрава блискавиця. Мовець сидів на килим схрестивши ноги. Чорношкірий, старий із з довгим волоссям. «Між мною та дверима. Я б не обійшов навіть, якби бігав значно краще». Світло зникло так само швидко, як з'явилось, але образ на мить затримався, урізавшись глоктів у очі. А тоді загуркотів грім, що роздирав небо, відлунюючи в темряві просторої кімнати. Моїх відчайдушних криків про допомогу не почув би ніхто, навіть якби це когось обходило. Хто ви, біса такий? Голос глокти став писклявим від шоку. Мене звати Юлвей. Не тривожся. Не тривожитися? Ти що, блядь, жартуєш? Якби я збирався тебе вбити, ти помер би в вісні. Утім, я б залишив тіло. Це яка втіха. Глокта гарячково думав перебираючи в голові предмети, до яких міг дотягнутися. «Я можу дотягнутися аж до декоративного чайного глека на столі». Він мало не засміявся. «І що з ним робити? Запропонувати чаю? Навіть якби я був значно ефективнішим бійцем, битися все одно було б нічим». «Як ти сюди потрапив?» Я знаю певні способи, ті самі, якими я перетнув широку пустелю, подолав велилюдну дорогу від шафи непоміщеним і пройшов у місто крізь Гурське військо. А міг би просто постукати. Той, хто стукає, не обов'язково війде. Глокта та напружив очі в пітьмі, але не зміг розгладіти нічого, крім нечітких сірих обрисів меблів і заокруглених сірих отворів інших вікон. Дощ стукав по під віконню, в нього за спиною і тихо шипів на дахах міста внизу. Щойно глокто замислився, чи не скінчився його сон, голос золунав знову. «Я, як і багато років перед цим, стежив за гурками. Таке вже моє завдання. Покута за роль, яку я відіграв у розколі свого ордену». «Твого ордену?» «Ордену магів. Я четвертий з дванадцятьох учнів Джугенса». «Мах, я міг би і здогадатися». Як той голомозий, докучливий, старий, бояз А від нього я не одержав нічого, крім плутанини Ніби мало в мене було проблеми з політикою та зрадою Тепер ще треба займатися легендами та забубонами Однак виглядає на те, що я принаймні переживу цю ніч Мах, так? Вибач, якщо я не захоплююся цим Справи, які мені довелося вести з твоїм орденом У найкращому разі були марнуванням мого часу тоді я, можливо, зумію відновити нашу репутацію. Я приніс тобі відомості безкоштовно. Цього разу так. Гурки пересуваються: п'ять їхніх золотих стандартів сьогодні пройдуть півостровом під покровом бурі, двадцять тисяч списів, а також великі військові машини. Інші п'ять штандартів чекають за пагорбами, і це ще не все. Дороги від Шафи до Ул-Катіфа, від Ул-Катіфа до Далепи, від Далепи до моря кишать вояками. Імператор висуває всі свої сили, весь південь у Русі. рекрути з Кадіру та Дави, дикі вершники з Яштавіту, несамовиті дикуни з джунглів Шаміру, де чоловіки та жінки б'ються пліч-опліч. Усі вони йдуть на північ. Ідуть сюди битися за імператора. «Така сила людей, тільки щоб узяти дагоску. І не лише вони. Імператор побудував собі флот. Сто великих кораблів. Гурки не мореплавці. Моря контролює Союз. Світ змінюється. А ви повинні змінюватися з ним, щоб вас не змили. Ця війна буде не схожою на попередню. Калул нарешті висуває власних солдатів. Армію, яку створював багато довгих років. Відчиняються ворота великого храму фортеці Саркант високо в безклідних горах. Я це бачив. Виходить мамун, тричі благословенний і тричі проклятий, плід пустелі, перший учень калула. Вони разом порушили другий закон, разом їли людську плоть. За ними йдуть сто слів. Усі вони – пожирачі. Учні пророка, вирощені для бою та відгодовані за ці довгі роки адепти військових наук і високого мистецтва. Світ не стикався з такою небезпекою від давніх часів, коли Джувенс бився з Кенедіусом. А може і з іще давніх часів, коли Глустрот доторкнувся по той біччя, прагнучи відчинити ворота до Нижнього світу. І таке інше. Шкода. До цього він розмовляв дивовижного осмислено, не як намага. Хочеш надати мені відомості, оближь свої казочки на ніч і скажи мені, що сталося з Давустом. Тут є пожирач. Я відчуваю цей запах. Мешканець стіни, той, чиє є єдине завдання – нищити тих, хто протистоїть пророкові. І з першим з-поміж них є я? Твій попередник так і не вийшов із цих апартаментів. Пожирач знищив його, щоб захистити зрадника, який орудує в місті. Так, тепер ми говоримо моєю мовою. Хто цей зрадник? Голос глокти видався пронизливим, різким і жадібним навіть йому самому. Я не віщонка, ліко. Та й чи повірив би ти мені, якби я міг тобі відповісти, люди мають навчатись у зручному для себе темпі. Ха. вигукнув глокта. Ти достоту, як бояз. Говориш і говориш, та все ж не кажеш нічого. Пожирачі, звичайні старі переказки та нісенітниці. Переказки? Невже Баяз не водив тебе до будинку творця? Локта ковнув, міцно вчепившись тремпливою рукою у вологий камінь під вікном. І ти все одно ставиш мої слова під сумнів? Ти повільно навчаєшся, Каліко. Хіба я не бачив, як до Сарканта йдуть раби, що їх тягнуть з усіх земель, які завойовують гурки? Хіба я не бачив незліченних колон, які ведуть у гори, щоб нагодувати Калула та його учнів зробити їхню силу ще більшою? Злочин проти Бога? Порушення другого закону, який написав вогнем сам Еуз? «Ти ставиш мої слова під сумнів і, можливо, чиниш мудро, але на світанку ти побачиш, що гурки прийшли. Ти налічиш п'ять штандартів і зрозумієш, що я сказав правду». «Хто зрадник?» – процедів глокта. «Скажи мені, падлюка, ти загадковий!» Тиша, якщо не брати до уваги хлюпання дощу, стікання цівок води, шурхотіння вітру у фіранках довкола вікна. Раптом усі кутки освітила блискавиця. На килимі було порожньо. Юлвей зник. Гурське військо по вийшло вперед п'ятьма величезними групами, дві попереду, три позаду. Зайнявши весь Париж як від моря до моря, вони йшли разом бездоганними лавами під низьке гупання великих барабанів, одна непохитна шеренга за іншою, а тупання їхніх чобіт нагадувало далекий грім попередньої ночі. Сонце вже висмоктило все, що свідчило про дощ, і тепер яскраво, наче в дзеркалі, виблискувало на тисячах шоломів, тисячах щитів, тисячах мечів, лискучих наконечниках стріл та обладунках. Ліс сяючих списів, що невблаганно просувався вперед. Безжальна, невтомна, непереборна людська хвиля. Вояки Союзу розбіглися по суходільних стінах, Сиділи навпочепки за парапетом, мацали свої арбалети та стривожено поглядали на військо, що насувалося. Глокта відчував їхній страх. «І хто може поставити його їм на карту? Нас, певно, вже перевершили числом у десятеро». Тут, на вітрі, не було ні барабанів, ні гучних наказів, ні квапливих приготувань. Була лише тиша. «І ось вони йдуть», – задумливо проказав нікому Коска, з усмішкою дивлячись на цю сцену. Страх, здавалося, не торкнувся лише його. «У нього або залізні нерви, або свинцева уява. Йому здається все одно, що робити – бити байдики в якомусь генделику чи чекати на смерть». Він стояв, поставивши одну ногу на парапет і схрестивши руки на коліні, а в руці тримав напівпорожню пляшку. Бойова форма найманця практично не відрізнялася від його одягу для піятики. Ті самі обвіслі чоботи, ті самі зіпсуті штани. Його єдиною поступкою небезпекам на полі бою був чорний нагрудник, оздоблений спереду і ззаду золотим орнаментом. Нагрудник теж переживав не найкращі часи. Емаль на ньому облупилась, а заклепки були забруднені іржею. Але колись він, напевно, був справжнім шедевром. У вас чудовий обладунок. Що? Оце? Коска опустив погляд на свій нагрудник. Колись, може, і так, але я добряче ним покористувався за багато років. Він не раз залишався під дощем, подарунок великої герцогині Сефеліно-Спрійської за перемогу над армією Сіпані у п'ятимісячній війні. До нього вона долучила обіцянку вічної дружби. Добре мати друзів. Та ні, тієї ж ночі вона спробувала мене вбити. Перемоги зробили мене надто популярним серед підданих самої Сефелін. Вона боялася, що я спробую захопити владу. Підмішала отруту мені в вино. Коска добряче затягнувся з пляшки. Убила мою улюблену коханку. Я був змушений тікати, не маючи практично нічого, крім цього клятого нагрудника, та шукати роботи в князі Сіпані. Той старий гад платив більш ніж удвічі менше. Але я, принаймні, зміг повезти його у військо проти герцогині і мав задоволення побачити, як отруїли її саму. Він насупився. Обличчя в неї посиніло, стало яскраво синім, повірте. Ось моя вам порада. Ніколи не ставайте занадто популярним. Глок та Надмірна популярність аж ніяк не є найбільш насучною моєю проблемою. Візбрук, очевидно засмутившись через те, що його ігнорують, гучно прокашлявся і показав на нескінченні шеренги бійців, що просувалися вперед перешийком. Очільнику гурки не Справді, а я й не помітив. Ви даєте дозвіл на затоплення рову? О, так, ваша мить слави. Чудово. Візбрук надзвичайно бундючно попрямував до парапету. Без поспіху підняв руку, а тоді поважно рубанув нею у повітрі. Десь унизу, поза полем зору, ляснули батоги і запряжені віслюки потягнули за канати. До них на бійніці долинув жалісний скрегет дерева під великим тиском. Потім ріпіння та тріск, із яким посунулися дамби, а тоді сердитий гуркіт. Величезна маса солоної води прорвалася і ринула у глибокий рів із обох боків, укрившись буйною білою піною. Просто під ними вода зійшлася з водою, зійнявши в повітря блискучі бризки аж до бійниць і навіть вище. Ще мить, і ця нова стрічка моря заспокоїлась. Рів перетворився на канал, а місто – на острів. «Рів затоплено!» – оголосив генерал Візбрук. «Ми бачимо!» – відповів Глокта. «Вітаю! Будемо сподіватися, що серед гурків немає сильних плавців». Їм безперечно є з кого обирати. Над лавами солдатів, що тупали, легко погойдувалися п'ять високих жердин, на яких виблискували щирим золотом гурські символи. Символи пройдених і виграних битв. Штандарти п'яти легіонів, що виблискували на немилосердному сонці. П'ять легіонів, як і казав мені, старий. То чи надійдуть за ними кораблі? Глокта повернув голову і поглянув на той бік нижнього міста. У затоку їжачими голками врізалися довгі верфі, ще обсаджені кораблями. Кораблями, що ввозять наші запаси та вивозять останніх стривожених торгівців. Там стін не було. І взагалі засобів оборони було мало. Ми не думали, що вони нам потрібні. Союз завжди панував над морями. Якщо такі надійдуть кораблі, у нас іще є запаси дерева і каменю. Завзятий генерал енергійно скивав. «Схоже, нарешті я призвичаюся до зміну порядку субординації». «Більш ніж удосталь, учільнику. Саме так, як вимагали ваші накази». «Побудуйте стіну за доками вздовж берегової лінії, якмога міцнішу, якмога вищу та якмога швидше. У нас там слабка оборона. Рано чи пізно її можуть випробувати гурки». Генерал насуплено подивився на величезну армію вояків, що повстала півостровом, а тоді глянув на спокійні доки і перевів погляд назад. Але хіба загроза з боку суходолини не є трохи актуальнішою? Гурки – кепські мореплавці, та й взагалі не мають пристойного флоту. Світ змінюється, генерали, світ змінюється. Звісно. Візбрук розвернувся, щоб поговорити зі своїми ад'ютантами. Глокта причовгав до парапету, ставши поруч із Коскою. Скільки, на вашу думку, гурських військ? Штир'єць почухав облуплений висип у себе на шиї. «Я нарахував п'ять стандартів, П'ять легіонів імператора та ще вдосталь інших. Розвідники, інженери, нерегулярні війська з усього півдня. Скільки військ?» Він примружився на сонце, беззвучно заворушивши губами, наче його голова наповнилася складними обчисленнями. «Та до хрена! Він відкинув голову назад і висмоктав останні краплі зі своєї пляшки, а тоді прицмокнув губами, відвів назад руку і пожбурив пляшку в бік гурків. Вона на мить зблиснула на сонці, а тоді розбилася об тверду землю на тому боці каналу. «Бачите оті вози позаду?» – глокта примружився в підзорну трубу. За масою вояків і справді очевидно стояла примарна колона великих возів, майже невидимих у мерехтливій імлі та хмарах пилу від тупання чобіт. Воякам, звісно, потрібні запаси, але знов-таки, то там, то тут він помічав довгі колоди, що стирчали вгору, як павучі ноги. Облогові знаряддя, пробурмотів Глокта собі під носа. Усе саме так, як казав Юлвей. Вони налаштовані серйозно. Ой, та ви теж. Коска став біля парапету і завовтузився зі своїм паском. Замить Глокта почув, як на основу стіни, далеко внизу, забризкала його сеча. Найменець усміхнувся через плече. Його ріденька волосся затріпотіло на солоному вітрі. «Усі налаштовані серйозніше нікуди. Мені треба поговорити з магістром Ейдер. Гадаю, я скоро отримаю гроші за службу». «Гадаю, що так», – то та повільно опустив пізорну трубу. «І заробити їх».